بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِأَلَّهُمْ عَضِيلَةً قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تحاوركما. İnnə Allaha səmiyyun basir Ər ibarəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi Allah sizin söhbətinizi eşidir Həqiqətən Allah eşidəndir Görəndir الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ Və inna allahə lə'afun Sizlərdən öz qadınlarını anıya bənzədərək Özlərinə haram edənlərin zövcələri Onların anaları deyirlər Anaları ancaq onları doğmuş qadınlardır Onlar yaramaz və yalan söz danışırlar Şübhəsiz ki Allah əfdəmdir bağışlayandır valləzinin yəzahirun min nisaihim summa yaudun lima qalu fətəhriru raqabə fətəhriru raqabə min qəbl an yataməss zalikum Vallahi bima taamalon khabir. Qadınlarını anıya bənzədərək özlərinə haram edib, sonra sözlərini geri götürənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl bir kölə azad etməlidilər. Bu sizə verilən öyüd nəsihətdir. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.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 Və lil kafirinə əlim Buna imkan tapa bilməyən kəs Qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl İki ay ardıcıl oruç tutmalıdır Buna gücü çatmayan kimsə Altmış yoxsulu yedirtməlidir Bu sizin Allaha və onun elçisinə iman gətirməniz üçündür Bunlar Allahın hüdudlarıdır, kafirləri isə ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. İnnəl-ləziyinə Allah Allahə və Rasuləhü kubitu kəmə kubitəl min qablihim. <Sessizlik> وَقَدَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ Allaha və onun elçisinə qarşı çıxanlar özlərindən əvvəlkilərin alçaldıqları kimi alçaldılacaqlar. Biz artıq açıq aydın ayələr nazil etdik kafirləri alçaldıcı bir əzab gözləyir. Yaum ya'bəsuhumullahu Vallahu 'ala kulli O gün Allah onların hamısını dirildəcək və etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah onları hesaba almış. Onlar isə etdiklərini unutmuşlar. Allah hər şeyə şahittir. Əlm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 Məyər Allahın göylərdə və yerdə olan hər şeyi bildiyini görmürsən, üç nəfərin arasında gedən elə bir xəlvəti söhbət yoxdur ki, onların dördüncüsü, beş nəfərin də altıncısı o olmasın. İstər bundan az, istərsə də çox olsunlar. Harada olursa olsunlar, Allah onların yanındadır. Sonra qiyamət günü onlara nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi bilir. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي husunhum la'ula yu'azzibuna Allahu bima naqul hasbum jahannam yuslunaha fabisal masir gizli söhbət qadağan ediləndən sonra yenə də qadağan olunmuş əmələ qayıdıb günah düşmənçilik və peyğəmbərə qarşı çıxmaq barədə öz aralarında xısın-xısın danışanları görmədim mi? Onlar sənin yanına gəldikdə səni Allahın salamladığı kimi salamlamır və öz özlərinə, bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə cəzalandırmır, deyirlər. Cəhənnəm onlara yetər. Onlar orada yanacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir. Ya eyha allazina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati r-rasuli wa tanajaw bil birri wattaqaw wattaqullaahal Gizli danışdığınız zaman günah, düşmənçilik və Peyğəmbərə qarşı çıxmaq barədə danışmayın. Yaxşı işlər və Allahdan qorxmaq barədə danışın. Hüzuruna toplanılacağınız Allahdan qorxun. İnnaman najwa minash-shaytan liyahzuna alladhina amanu walaysa bidarurihim shay'an illa bi'iznillah wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun Gizli söhbətlər İman gətirənləri kədərləndirməyə çalışan şeytandandır. Amma Allahın izni olmadıqca o, onlara heç bir zərər yetirə bilməz. Qoy möminlər, Allaha təvəkkül etsinlər.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 Ey iman gətirənlər, sizə məclislərdə yer verin deyildikdə, yer verin ki, Allah da sizə geniş yer versin. Ha belə sizə qalxın deyildikdə, qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin, və özlərinə elm verilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaqsın. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ya əyyüha alləzīnə əmənu ilə nəcəytumur rəsulə fəqəddimu beynə yədəyinə cvəkum sədəqah, zəlikə xayrun ləkum və atahar. Fə illəm təcidu, fə innə Allahə gafurun Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə gizli söhbət edəcəyiniz zaman bu söhbətinizdən əvvəl sədəqə verin. Bu sizin üçün daha xeyirli və daha pakdır. Əgər bir şey tapmasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır.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 Məyər siz gizli söhbətinizdən əvvəl sədəqə verməkdən qoxdunuzmu? Əgər siz bunu etməmisinizsə və Allah da tövbənizi qəbul edibsə, onda namaz qılıb zəkat verin, Allaha və onun elçisinə itayət edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Alam tara ila allazina tawallu qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna Allah'ın gazaplandığı adamlarla dostluk edənləri görmedin mi? Onlar ne sizdendiler ne de onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər. Əəddəllahu lehum azaban şədidə innehum säämā kānū yaʿmalūn. Allah onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Onların etdiyi əməllər necə də pisdir. İttəxəzü əymənəhum cünnətən fəsəddü ən səbililləhi fə lahum əzəbun mühīn Onlar andlarını özlərinə sifər edib, insanları Allah yolundan döndərdilər. Onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Lən tüğni ənhum əmvāluhum vəlā aulāduhum min Allahi şeyə. Ulā'ika aṣḥābun-nārihim fīhā Allaha qarşı nə malları, nə də övladları onlara heç bir fayda verə Onlar cəhənnəm sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Yəvmə yəbəəthuhumullahu cəmiyən fəyəhlifunə ləhu kəmə yəhlifunə ləkum və yəxsəbunə ənəhum alə şey, ələ inəhum humul kəzibun. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün onlar sizə and kimi ona da and və nə isə əldə etdiklərini guman edəcəklər. Əslində onlar əsl yalançılardır. İstəhvadə aləyhiməş şeytanu faənsahum kə hizbüş şeytan. Ələ in hizbüş şeytan humul xasirun. Şeytan onları üstələmiş və Allahı zikr etməyi onlara unudturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsindəndilər. Şübhə yoxdur ki, şeytanın firqəsindəkilər ziyana uğrayanlardır. İnne allazina yuhaaddun Allah wa rasulahu, Məhs, Allah'a və onun elçisine qarşı çıxanlar ən zəlil kimsələr arasında olacaqlar. كتب الله لأغلبن أنا وأصلي إن الله قوي عزيز الله əzəldən belə yazmışdır. Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله ولن كانوا ولو كانوا اباءهم اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها Ulai ka Hizbullah ələ inə Hizballahi humul muflihun Hava axiret gününə iman gətirən elə bir cemaət tapa bilməzsən ki Onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla, öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum əğrəbəları olsalar belə dostluq etsinlər. Allah onların qəlbinə iman salmış və onları öz tərəfindən bir ruhla dəstəkləmişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdılar. Onlar Allahın firqəsidilər. Həqiqətən məs Allahın firqəsi nicat tapanlardır.